פרק ט"ו: ויאמר ה' אלי, מי אם יעמוד משה ושמעואל לפני, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פני ויצאו. והיה, כי יאמרו אליך, אנה נצא, ואמרת עליהם, כה אמר ה' אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, באשר לשבי לשבי. ופקדתי עליהם ארבע משפחות, נאום אדוני, את החרב להרוג, ואת הכלבים לסחוב, ואת עוף השמים, ואת בהמת הארץ לאכול ולהשחית. ונטטים לזעבה לכל ממלכות הארץ, בגלל מנשה בן יחזקיהו, מלך יהודה,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 שיקלתי, איבדתי את עמי, מדרכיהם לא שבו. עצמו לי אלמנותיו מכל ימים, הבאתי להם על אם בחור שודד בצהריים, הפלתי עליה פתאום עיר ובהלות. אומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה, בה בעוד יומם, בושה וחתרה ושאירותם לחרב אתן לפני אויביהם נאום אדוני. אוי לי עמי כי ילידתיני, איש ריב ואיש מדון לכל הארץ, לא נשיתי ולא נא שובי, כולו מקללבני. אמר אדוני, אם לא שריתיך לטוב, אם לא הפגעתי בך, בעת רעה ובעת צרה את האויב. הירוע ברזל, ברזל מצפון ונחושת. חילך ואוצרותיך לבז אתן לו לא במחיר, ובכל חטותיך ובכל גבוליך. והעברתי את אויביך בארץ לא ידעת, כי אש קדך ואפי עליכם תוקד. אתה ידעת, אדוני, זוכרני ופוקדני והנקם לי מרודפי. אל לערך אפך תיקחני, דע שאתי עליך חרפה. נמצאו דבריך ואוכל הם, ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי. כי נקרא שמך עלי, אדוני אלוהי צבאות. לא ישבתי וסוד משחקים ואעלוז, מפני ידך בדד ישבתי, כי זעם מילתני. למה היה כאבי נצח, ומכתי אנושה, מענה הרפה, היו תהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמנו. לכן כה אמר אדוני,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 והצלתיך מיד רעים ופדיתיך מכף עריצים.